Свидригайло гримав по дубовому столу булавою, Сталеві листи вбивалися у дерево, Він виривав буздиган разом із трісками, Червоне обличчя князя пащило від лютії вина. Було по спасі, дощове літо, Яке допомогло вигубити під Луцьком і Олеськом Ядро королівського війська. Стекло сльотами смужки осіннього голубого неба Продирали брудне клоччя хмар. Ішло до погоди, за якої легко брати твердині. Але й зручно по десяткованому хворобами, стрілами і ядрами польському рицарству дати рішучий бій на твердому, вкоченому ґрунті. Треба було негайно використати мент, бо вже за тиждень буде пізно. З Олеська, Злуцька, облога знята. На Поділлі Федір Острозький розбив загони Менжика і Казимира. А Свидригайло мало того, що не рухається з двома тисячами відгодованого війська із Степані над Горинню. Він викликав з поділля Федора і тримав його в своєму таборі, поки Михайло Бучацький не захопив знову кам'янець. Уся поведінція великого князя говорила про відверту зраду русинським князям, і боярам, які привели його на трон і покладали на нього всі надії. Він же звалював вину на них за порушення умов ведення війни. І ще ходила чутка, що князь одружується з сестрою Бориса Тверського Анною. У польському таборі про це ще нічого не знали. В Русинському трактували сведригайлів крок по-різному. З одного боку, матимуть православного союзника, але, як зрадить Свидригайло, чи захоче йти проти зятя Борис? «Заварив ти много пива князю, і во многих казанах розпивати ж його доведеться нам усім. Але й тебе не мене ця учта», – сказав стримуючи гнів Василь Острозький. «За нами ти став великим князем, без нас – не будеш ним. Тільки ми одні тебе не зрадимо, бо немає нам куди нині від тебе податися. Поляки ж, з якими трактуєш, та Тевтонці, на яких надійся, Навіть литовські князі зітруть тебе, як тільки нас відкинеш. Не люблять? Ти ж це знаєш. А ми? Скільки наших бояр поклало голови, двічі визволяючи тебе з кайданів во ім'я свободи Литворусі. Що робиш ти тепер і чому? Мого батька Федора, який очистив усю подолію від королівських воїв, пощо тримав два тижні у степані? Недужий був твій батько, понурив голову свідригайло, глукаво блимнувши з-під лоба очима. Душею недужий. Старий він став, багато молиться, а меч тремтить у руках. Нині ж князь Федір на Поділлі. А за той час, поки ти лікував його від недух, приставивши до нього осторожу, подільські замки зайняла польська залога. «Ти батька мого злякався, князю, ти боїшся нашого умоцнення і зі страху рубаєш сук, на якому сидиш сам». Уперед виступив соратник Прокопа Лисого Вільгельм Костка. Доношу тобі, княже, рішенець нашого вождя прокопа. Ти кликав нас у союзники, і ми віддали тобі Федора Остроського, з яким ти так поварварськи обійшовся. Крім того, гусицькі загони стояли стіною на західній межі, готові вдарити на короля і піти тобі назустріч. Ти ж не ступив ні кроку із Степані, чекаючи перемоги над королем з боку Руздорфа. Чого же нам, гуситам, які воюють за чистоту церкви, йти поруч з тевтонцями проти слов'ян? Ми бачили спалені рицарями села на Добринській землі, дітей з розбитими голівками, жінок повішених, розіп'ятих мужів. З такими союзниками – «Ти вирішив відвоювати свободу для Литви і Русі?» «Мені велено доповісти тобі, що гусити віднині воюватимуть не на боці Ягайла, але проти Русдорфа!» Вільгельм Костка вийшов без поклону з намета. «Чого ви хочете?» – втомлено підвів голову великий князь. «Поляки відійшли від Олеська». Також до Відлуцька. Перемога за нами. Я хочу припинити пролиття крові. Заключу з королем мир, сяду вільно, і наше поспільство візьметься за рала. «А досі за що лилася кров? За твою булаву?» – спитав Осташко-каліграф. «Ти сам не віриш у те, що говориш князю. Король піде у наступ, як тільки затвердне земля». І важко прислужить Рогатинський востаннє просить тебе прислати військову підмогу замкові або ждати королівським військам битву під буськом у відкритому полі. Свидригайло знову понурив голову, мовчав. «Князю», – продовжував Осташко, Якщо ти відмовляєшся надалі від союзу з нами, відмовляйся. Але не зв'язуй нам рук». Ми хочемо бити чолом великому Новгородові, Борисові Тверському, а теж Великому князеві московському Василеві Темному. Ха-ха-ха, аж залопотів намет від злого реготу свидригайла. А хто ви такі, бути чолом північним князям? Хто відповість на вашу чолобитну? Та ви навіть неудільні князьки, навіть не посадники. «Ви – каштеляни моїх замків! Ха-ха! До Тверського Бориса задумали з Івашком!» Свидригайло підступив до каліграфа з булавою, той зупинив князя ненависним поглядом. «А чи знаєш ти, що Борис Олександрович завтра стане моїм швагром? І я уміцнюся безпекою на півночі. Від усіх уміцнюся, і від вас!» «Я знав давно, що зрадиш нас», – сказав Осташко без тіні страху перед залізною булавою у підведеній руці князя. «Хай прокляття впаде на твою голову, як на пилата! Русини надіялись на світло, яке принесе їм твоє ім'я. Воно ж принесло нам темряву!» «Геть з намету!» – прошепів з багровілий Свидригайло. Вістка про те, що Свидригайло привіз із тварі сестру князя Бориса і має намір повіншатися з нею у степені, стривожила Краківський двір.